Petrei Spirescu, voinicul cel fără de tată. A fost odată ca niciodată un împărat și o împărăteasă. Ei aveau numai o fată și o păzeau ca lumina ochilor lor. Ea nu avea voie să iasă nici până în grădină fără de ei. Aceasta o ținea de aproape și nu scăpa din vedere nici cât ai da în cremene. Fata, tot șezând la fereastră, vedea pe un junefluiră răvând de colo până acolo. Într-o zi, uitându-se la el, o văzut și el și ținând ochii în ochii ei, ea simțit un fior. Apoi, ca o scânteie de foc, o arse ceva la inimă. Se trase fata de la fereastră și spuse de dacă să-i ce i se întâmplă. Atunci de dacă i zise, fugi și dumneata de la fereastră. Ce tot te zgâiești și te uiți la tuți de-al de taie frunză la câini? Nu trecu multă vreme și fata a început să nu se simță bine te rămase grea, fără știrea lui Dumnezeu, spuse de dacă Aceasta se da de ceasul morții de ciudă. Cum de să se întâmple una ca asta, fără să știe fata de bărbat? Frica ce le cuprinse pe amândouă era de nepovestit. Ce o să zică tatea acum când va afla?" se văieta de dacă. Ce o să-i răspunzi eu când mă va întreba? Cum o să mă înfățișez eu acum înaintea tată meu cu burta la gură?" zise și fata. Când numai unul Dumnezeu știe cât sunt de nevinovată? Și într-adevăr, tatăl său era un om aspru. Nu le-ar fi iertat niciodată. Se duse rădeci și povestirea împărătesei toată întâmplarea și se rugară de dânsa ca să intre ea la împăratul cu mijlocire de iertare. Când auzi împărăteasa de cele ce se întâmplaseră, se luă cu mâinile de păr. Ea zicea că este peste poate ca să rămâie cineva însărcinată din vedere. Vezi că ea știa cum merg lucrurile în lume și la o minune ca aceasta nici ea că se aștepta. Lucrurile nu puteau rămâne mult timp acoperite. Împărăteasa, de desilă de milă, fu nevoită a spune împăratului toată și retenia Când auzi împăratul de-asta pastă, se făcu foc de mânie, răcnea ca un leu. Cine să fie acel neomenit care mi-a necinstit pericei albei bătrâneților mele, cu moarta să se omoare? În furci să-l atârne, praf și pulbere să se aleagă de capul lui sa băl luă cu binișorul și-l mai domoli o lecuță. Vezi că el nu punea crezământ pe spusele fiicei sale și ale dădacei El știa că astfel de întâmplare nu se mai auzise După ce cu dojană împărătească pe dădacă O ropsi pe fie sa cu urgie Porunci de făcu o corăbioară, puse pe fata întrânsa Și lângă ea cinci pâini și un urcioraș cu apă și idete drumul pe gârlă spre a se duce unde mila domnului o va scoate. Mergând corăbioara pe apă, ea se ruga lui Dumnezeu cu zdrobire de rărunchi ca să o scoată la liman bun, ca unul ce cunoaște nevinovăția ei și ca pe una ce nu se știa la sufletul ei cu nicio prihană. Câteva zile se bălăbănia așa cu valurile apelor. În ziua a treia îi veni ceasul nașterii și făcu un dolofan de copil ca un îngeraș. Biata femeie, căci n-a niciun ajutor omenesc în ziua necazului, decât suferințele ei și alinător pe Dumnezeu. Se mângâia oarecum în sufletul ei că se știa nepângărită. Și ținând Dumnezeu cu dânsa, corăbioara într-una din nopți se opri. Ea simți că corabia nu mai merge, sta pe loc. Până la ziua îi ticăia inima de frică, neștiind pe ce țărmuri se va fi oprit. Când se lumină, Văzu că corăbioara poposise la marginea unei păduri. Ieșind la uscat cu copilașul în brațe, rătăci încoace și încolo prin pădure. Apoi se așeză în scorbura unui copac mare și gros ca butia. Acolo ea mai mulți ani, hrănindu-se cu ierburi și rădăcini, ori cu roadele unor copaci. Ea își creștea copilul cu drag. Ea a făcut din ramurile unui copac un lagăn în care își punea copilul ziua. Iar în noaptea, nu-l depărta de la senul ei, și pentru scăldătoare, se ducea la vadul de la albia unui păriaș ce curgea pe aproape de acolo. Acoperământ le era cerul cu stelele, tovarăș de jucării copilului îi erau florile câmpului, paserele cerului, fluturașii și gângânile. După ce se făcu mai măricel, Măsa îl învăță la vânat și îi spunea cu lacrimile în ochi cum a fost ea crescută și cum este nevoită să-l crească pe dânsul. Iar el asculta și băga la cap toate cele ce îi spunea măsa. Mai mărindu-se el oleacă, începu a căta vânat mai pe departe de locuința lor, iar într-una din zile zări un palat în depărtare. El își aduse aminte de cele ce îi spusese măsa despre palaturile tată și îi se păru că se cam aseamănă. Dete fuga și spuse măsii ceea ce descoperise. A doua zi plecă cu măsa de mână și ajungând la acele palaturi, Mumă s-ai spuse că acelea nu sunt ale tatălui ei, dar că tot cam așa sunt și ale împăraților din lume. Mai trecu ce mai trecu, și mărindu-se și dânsul, într-una din zile, ducându-se iarăși la vânat, cum, cum, cum, cum, el se pomeni iarăși dinaintea acelui palat. Cu toroipanul la spinare, el își luă inima în dinți și intră în curte. Pasămite, palatul acela era al unor zmei, flăcăiandrul nostru cel viteaz, care le nu știa ce este frica, intră și în palat. Pe aici, pe aici era să-și iasă din minți de mirare și să-și piarză cumpătul, dând de atâtea lucruri cum nu mai văzuse el în viața lui. Când, ce să vezi dumneata? Odată îi ieșiră înainte trei zmei. Aceștia erau stăpânii palatului. Și unde se repezira la dânsul, de pare că să-l ia în unghii și cu grai răstit dojenindu-l îi ziseră. Unde-i cutezați să ne calci casa? Voinicul nu zise nici cârc, ci aducând toroipanul mai iute decât fulgerul, păli pe unul la dreapta, pe altul la stânga, de nu știură de unde le venit trăsnetul și culcă la pământ. Și nici că se mai mișcară din loc, fiindcă îi lovise cu nădejde. Al treilea zmeu, văzând cum merge treaba, pieri dinaintea lui ca ună lucă și se duse de se ascunse în pivniță. Văzu el că nu poate da piept cu un asemenea viteaz Și se hotărâ ai purta sâmbetele Vâinicul de românaș, în luptei Nu păgă de seamă ce se făcu cu al treilea zmeu Așteptă ce așteptă Și dacă văzu că nu mai vine nimeni El se întoarse, luă pe mumă sa O duse în acele palaturi și se așezară acolo Umblând din cămară în cămară, Dete peste armele zmeilor și se minună Maica sa îi spuse că văzuse în casa tatălui său asemenea arme, și arăta cum se întrebuințează. Îi prinse bine, căci văzu că îi merge mai ușor ne vânat. Acum începua să jeta la căprioare și la ciute, căci până acum vâna numai pasărele cu lațul, și îi era cu greu. Ajunse ca el să fie tare și mare în pădure. Nu era cineva să-i stea împotrivă. De multe ori nu venea cu zilele pe acasă. Într-una din zile, Zmeul ieși din pivniță și veni milogindu-se la muma voinicului ca să-și facă pomană cu el și să-l primească la curtea ei, cât zicea el că pribegește nu știu de cât timp, orbecăind prin acel bunget de pădure. Spuse că este un nenorocit care se rătăcise umblând după vânat și da laudă Domnului că l-a învrednicit a mai dat peste ființe de oameni. Ia, biata, care știa ce este necazul și lipsa, își plecă urechea la rugăciunile cele viclene ale zmeului Și făcându-i se milă de nenorocirile lui Îi făgădui că va vorbi fiului ei de dânsul Cum veni fiul său de unde era dus Ea îi spuse toată retenia nenorocirii omului Ce năzuia la mila lor Și îl rugă să aibă milă de ticăloșia lui Căci, zicea ea, nu știm cum ne va mai aduce și pe noi Dumnezeu Voinicului îi păru bine de asta întâmplare Mai cu seamă, gândea el că va fi barim o slugă în curte care să ție de urât măsii în lipsa lui și să-i da ajutor la trebile casei. Nu-l cunoscu că este zmeu când îl văzu. Atât de bine știu Procletul a se schimba. Îi spuse ce are de făcut și îl primi să șază la curtea lui. Multele lipsuri, multele necazuri, multa mâhnire ce suferise mama viteazului și dorul cel mare de țara ei iar mai cu seamă suferințele ei când se gândea la rușina ce rămăsese asupra numelui său în casa părinților ei, ea fiind nevinovată, o făcu de lâncezea și se topea de în picioarele. Văzându-o, o zmeul așa sarbădă și tot fără voie bună, se încumetase într-una din zile, pe când voinicul era la vânătoare, și o întrebă, dar se prefăcu că vorbește cu sfială. Cum bag de seamă, stăpână? Nu prea ție bine." Nu-mi e bine, măi băiete, căci mi-e dor de al de tata și de al de mama și de țara mea. Vezi că eu sunt fată de împărat și pentru o năpastă ce-a căzut pe capul meu pribegesc de atâția amar de ani. Eu știu un lac pentru boala dumitale stăpână, dar n-are cine să se ducă să-l aducă. și spuse o sumedenie de minuni ce făcuse lacul ce zicea că ar fi bun pentru ea. Când se întoarse de la vânătoare fiul ei, ea îi spuse că auzise de la sluga lor cum de va mânca mere din mărul roșu se va face sănătoasă. El fu bucuros că auzise un leac care să facă pe măsa sănătoasă și se hotără a se duce tocmai acolo să-i aducă leacul. Își luă ziua bună și plecă. Dar încotro s-a apuce, că nici nu mai auzise până atunci de așa ceva. Apucă și el într-un noroc spre răsărit și mergând prin desișurile pădurii, Zări un palat mai frumos decât acela în care ședeau ei. Se duse drept acolo. Aici locuia o zână măiastră. Cum o văzu, îi căzu cu drag. Dar măiastra, ieșindu-i înainte, îl primi după cum i se cuvenea. Îl băgă în palat și lomenica pe un oaspe. Din una, din alta, se înțelesere la cuvinte. Vezi că aceasta era scrisă lui. El nu mai văzuse până atunci alt chip de muiere, decât pe-al mai găsi. Și apoi era atât de frumoasă și de gingașă ca o floare. Ea încă avea la ce se uita la el, cât era un brad de rumânaș. El se uitase acolo la dânsa. Când își aduse aminte că el plecase să aducă mumăsei mere de la mărul roșu, voi să o zbughească. Dar zâna măiastră îl opri și îl întrebă unde se duce. Voinicul îi spuse din firapăr toată și retenia. Zâna pricepu viclenia zmeului și tăcu, apoi îl îndreptă ia spre locul acela cu mărul roșu și îl și-nvăță cum să facă ca să ia merele. După ce-și lua ziua bună de la măiastră și îi făgădui că se va întoarce pe la dânsa, porni. Și merse, merse, cale lungă și mai lungă, până ce, trecând țări și mări, ajunse la o grădină împrejmuită numai de trandafiri. Intră înăuntru și de peste mărul roșu, care era sădit în mijlocul grădinii. El cercă a se alătura de pom, dar pomul îi spuse Nu te apropia de mine, voinice, că-ți vei pierde viața și e păcat de dânsa." Flăcăiașul, pentru că nu știa de frică, îi răspunse cum îl învăța zâna. Nu te teme, pomoropsit, că te voi curăța de omizi și de uscături." Și după ce-i tăie uscăturile și-i lua omizile, culese trei merișoare ca cele din rai și se întoarse înapoi, ajungând în pădure de pe la zână. Aceasta, cum îl văzu, îl primi cu bucurie, îl puse într-o cămară să se odihnească nițel și până una alta îi schimbă merele și îi puse altele în locul lor. Când se sculă voinicul, se grăbi a se întoarce la masă cu slujba făcută. Luă deci merele și porni. În vremea aceasta, Procletul de zmeu se lingușea pe lângă mama băiatului, cu ispite și cu marghiulii. Ea, biata, nu știa unde bate diavolul de zmeu, nu cunoștea sufletul ei ce sunt ispitele și cursele dragostei. Și, prin urmare, nu da nas purcatului să se întinză. Ea știa una și bună. Se topea de dor după fiul său, după părinții ei și după țara în care se născuse. Când o priveai, ea era cu ochii scăldați în lacrimi. Cum văzu pe fiul său, săl tă de bucurie. Îi se păru a se înviora o lecuță, mâncă din merișoarele ce i și i se părură răbune. După ce mai trecu ceva timp, ea căzu iarăși în piroteala de mai dinainte. Foinicul, văzând că sănătatea mumesei să se stinge, nu știa ce să-i mai facă spre au mai înveseli. Iar dracul de zmeu, atât de harnic se arătă în ale slujbei, încât n-a să iasă bine vorba din gura voinicului și el o ghicea. Apoi se făcea lunțe și punte ca să îndeplinească voile. Voinicul băgă el de seamă tragerea de inimă ce avea sluga spre a-i sluji cu credință și nu se căina deloc de faptul că l-a primit la curtea sa. Ba încă începuse a-l privi cu ochi buni și într-una din zile, pe când voinicul era cu voie bună, zmeul se apropie de el și cu grai milogite i spuse. Stăpâne, cunosc iubirea ce pentru mămulița dumii tale. Lencezeala de care pătimește mie nu prea îmi place. De vei vrea să mă asculți, nu vei creși. Știi tu ceva leacuri? Spune că te ascult! În țara de unde sunt eu, oamenii pătimași de asemenea boală fac tot ce se poate de a aduc apă vie și apă moartă de la munții ce se bat în capete. Această apă este leacul cel mai bun. Te văd că ești un mare viteaz și am credință în sufletul meu că Dumitale îți va fi mai ușor decât altora a o aduce. Nu apucă să-i sprăvească vorba și viteazul se duse la maică sa. Fiind acolo, el îi zise, Mamă, te văd tot galeșă și te pierzi de a picioarele. Mă duc, mamă, să-ți aduc leacuri. La munții ce se bat în capete este apă vie și apă moartă. Tocmai acolo mă voi duce să-ți aduc apă de aceea. Nu te duce, dragul mami. Mila Domnului este cu noi. Te va vrea el să fiu bolnavă. Măcar orice fel de apă îmi vei aduce. În deșert va fi. Nu mă mai lăsa singură. Destul mi-a răs rărunchi singurătatea. Mângâierea mea acum tu ești, fătul meu. De voi mai fi și de dânsa. Voi pieri. Fii bărbată, mamă. Țineți firea până mă voi întoarce. Și ai să fii veselă și sănătoasă ca piatra după ce vei bea apă vie. Nu fu cu putință ține, se găti și plecă. În cale, dete și pe la zina măiastră. Din una, din alta, veni vorba că se duce în călătorie și și spuse unde se duce. Zâmbi zâna când auzi și văzu ulcioarele cei i da zmeul. Nu zise însă nimic care să-i da vreo bănuială, ci îi dete două borcane cu care să ia apă mai îngrabă și-l învăță cum să facă. Îi zise că tocmai la amiezi, când va fi soarele în cruci, să înalțe o prăjină și în vârful ei să puie o maramă roșie. Munții oricăta la ea cu ochii blojdiți, iar el, până s-or deștepta ei din bui măceală, să se repează iute a lua apă cu borcanele din ambele fântâne. Îi păru mult bine voinicului pentru învățătura cei dete. Apoi, luându-și ziua bună, plecă. Merse, merse, până ce, după o călătorie silită, ajunse la locul cu pricina. Făcu precum îl învățase zâna, iar el, de încălarele, se repezi printre munți și umplu borcanele. Când foa se întoarce, munții prinseseră de veste că oare cine a luat apă din fântână și începură a se bate iarăși în capete. Tocmai atunci și voinicul se întorcea. și dacă nu se grăbea a ieși mai iute, acolo rămânea prăpădit. Scăpă însă cu față curată. Numai coada calului o apucă și acolo rămase pe jumătate. De atunci, vezi, este calul cu coada jumătate de carne și jumătate de păr. Când se întoarse acasă, detei iarăși pe la zână. Ea, ca și în celălalt rând, îl rugă să stea nițel la odihnă și în acel timp îi schimbă apa, puindu-i alta în locul celei ce aduse el. Sculându-se după somn, luă borcanele cu apă și veni acasă ai ai fumai căsi ca să-l vază. Nu știa ce să mai facă de bucurie. Îl săruta și pe o parte și pe alta. Apoi, după ce bău din apa ce i-a ei îi păru că mai prinsenițel suflet. Vorba să fie. Ea nu băgă de seamă, vezi, că bucuria pentru vederea fiului său o face să fie oarecum mai sprintenă. Zmeul se da de ceasul morții când îl văzu că s-a întors cu isprava făcută. El își bătuse capul mult și bine să dea în cap pe fata împăratului, în lipsa fiului său, Dar toate mrejele lui rămaseră de râs, căci ea nu de te ca în care o împingea spurcatul. Ea nu-și putea da seama de ce tot umblă el pe lângă dânsa cu șoșele cu momele, nici că visa despre ce avea de gând procletul de zmeu. Pasămite, zmeului îi era frică să se ia la luptă pe față cu voinicul ci voia să-l piarză prin viclenie și apoi să-și bată joc și de maică sa, ca să se răzbune pentru moartea fraților săi. Dară nu-i ajuta Dumnezeu. Vinicul, din când în când, mergea la vânătoare și da și câte ori aită pe la zână. Nu trecu mult și băgă de seamă că maică sa nu se vindecă, ci se topește din picioare. Se întrista în inima lui când vedea că nu-i da înde bine și că nu-i poate da niciun ajutor. Acostades meu băgă de seamă că voinicul se frământa cu firea pentru sănătatea mai găsi. Se apropie de dânsul într-o zi și mai zise într-o doară, căci se temea spurcatul al mai îndemna. Teama lui era să nu deștepte voinicul și să ghicească cugetele lui cele viclene. Am auzit și eu, stăpâne, pe când eram copil, că oamenii mari când sunt pătimași de lâncezeală, și copiii când bolesc de boală căinească, se tămăduiesc de vor mânca un purcel de la scroafa de sub pământ. Mi se rupe inima în mine când văzi pe buna mea stăpână cum îi se stinge viața din sine. Dar nici pe dumneata nu te îndemna te duce, căci mare primejdie va cădea pe capul aceluia ce se va cerca a fura purcelul, de nu va izbuti. Nu sporovăi mai mult," îi spuse voinicul, eu nu știu ce este primejdia și frica." Numai decât și puse la cale cele de trebuință pentru o călătorie mai lungă. Maică-sii îi spuse că se duce la vânătoare. Plecă și dete și pe la zână, căreia îi spusese ce avea de gând să facă. El știa, vezi, că sfaturile ei îi prinseră mult bine. Zâna, după ce le învăță cum să facă să izbutească, îi dete un săpun, un pieptene și o perie, ca să-i fie de slujbă. El plecă și merse, Până ce a ajunse la o pădure deasă și în de abea putea să răzbească, bășbui el pe colo până ce dete de ghizuina scroafei. Cum să se apropie el, căci vizuina era înconjurată de bușteni și de rascote, de nu se putea atinge nici pasărea măiastră. Voinicul făcu precum îl învăța se să pună în șanța dânc până ce ajunse sub culcușul scroafei. Intra acolo și așteptă până ce veni scurafa să se culce. Purceii erau toți în păr la ugerul scroafei și sugeau. Mai înainte de a răsări luceafărul porcilor, când toți porcii se deșteaptă, adormiți fiind purceii cu țăța în gură, voinicul băgă mâna binișor și apucă un purcel, dar așa de binișor îl apucă și așa de ușor îl trase, încât scăpă țâța din gură fără să simtă. Îl apucă numai decât de bot ca să nu și pe aici ții drumul. Dracul de scroafă băgă de seamă că o țâță îi se răcește. Se deșteptă și văzu că un purcel lipsește. Se luă după voinic și cu toate că telegarul voinicului era un zmeu de cal, scroafa l-ajunse. Când văzu că are să-l înhațe cu colții ei, voinicul aruncă săpunul. Atunci... Unde se făcu un noroi cleios și puturos, deci se scutura carnea de pe tine. Calul fugea de dacu burta de pământ. Scroafa făcu ce făcu. Se zvârcoli prin el noroi și se tărăbăci de nu o mai cunoșteai. Scroafă e, orice dracuie. Scăpă din nămol și se luă după voinic. Într-o clipă îl ajunse. Când văzu zorul, voinicul aruncă pieptenele. Și unde se făcu un zid înalt, înalt, dacă urmezișul drumului ei, de nu fu cu putință să-l sară. Atunci, scroafa se puse cu colții săi și sparse zidul, făcând o gaură numai cât putea ea să treacă, și să te ții după dânsul. Dacă văzu voinicul că scroafa iară s-a apropiat, aruncă și peria. Deodată, se făcu o pădure înaltă și dasă, de nu se putea strecura nici pui de pasăre. Cum văzu una ca asta, Scroafa se puse și roase, și roase, și roase la copaci, până ce-și făcu drum, și după dânsul. Până ce, când foal ajunge, voinicul intrase în curte la zână. Aceasta ieși numai decât, întinse mâna și strigă. Înapoi, scroafa rușinoasă, și temete de urgia tatălui meu! Când îi auzi glasul, scroafa rămase încremenită și plină de rușine, se întoarse. Mergea și se tot uita îndărât. Pare că tot nu-i venea a crede ceea ce văzuse și auzise. Se culcă și de-asta dată nițel voinicul, ca să se odihnească, iar râzâna îi schimbă purcelul, puiindu i altul în locul lui. După ce se deșteptă, se întoarse la mumă sa cu voie bună, de isprava ce făcuse. Venea nene cu căciula într-o parte, cu purcelul în brațe și cântând din frunză. Când iată că se întâlnește cu trei inși. Pasămitei erau vântul, căldura și gerul. El își luă căciula din cap și cu multă plecăciune le spuse. Noroc bun să dea Dumnezeu nea vântule. Cale bună, dragul meu, îi răspunse vântul. De ce măi numai vântului te ploconești, îi spuse căldura. Nu știi tu oare că eu pot să las o zăpușeală și o arșiță de să fiarbă mațele din tine? Nu-mi pasă de nimic, răspunse voinicul, Numai vântul să-mi bată. N-ai auzit tuare de mine, măi, îi spuse și gerul, că eu am putere să dau un frig și o geruială peste tine, te să înghețe mațele în tine. Habar nu am, răspunse și el, numai vântul să nu-mi bată. Și încet, încet ajunse acasă. Când îl văzu maică-sa și auzi peste câte prăpăstii a dat, muri și în vie de bucurie că mai văzu odată în carne și nuase. Îi dete de mâncă purcelul. Dar ea mărturisi că nu vede nicio ușurare. Să ne zmeul de ciudă. Văzui el că nu poate astfel să răpuie pe voinic decât prin viclenie. Câtă deci vreme cu prilej ca să-și pui în lucrare cugetul său cel nelegiuit. Într-o zi, când voinicul se întoarse de la vânat și era ostenit peste măsură, se culcă în grădină la umbra unor trandafiri. Smeul dete peste dânsul și îl făcu bucăți bucăți cu paloșul pe care îl purta totdeauna ascuns la dânsul. Și ca să nu bage de seamă mai sa puse toate bucățile în desagi, le așeză pe cal și dând câteva bicecalului, îl dete pe poarta afară. Calul fusese al zânei, ea îl deduse în dar voinicului când fu a se duce la mărul roșu. El acum, dacă se văzu gonit, alergă drept la stăpână-sa. Ia. Cum îl văzu vind fără stăpână su, pricepu că trebuie să fie vădrăcie la mijloc. Sedete jos și ce văzu se înspăimântă. Luă deci de sagii, îi aduse în casă la ea, și luă bucățică cu bucățică, os cu os, și le așeză una lângă alta, fiecare la locșorul lor. După aceea, turnă apă moartă peste dânsele. Ele se închegară, lipindu-se una de alta. Pielea se făcu ca piftia. Întrupându-se. Îl stropi și cu apă vie și se-nsufleți, dar mut și surd. Atunci îi dete să mănânce un măr de care adusese el și îi veni graiul. Luă și purcelul scroafei de sub pământ și îl făcu să guițe la urechi și îi veni auzul. Atunci zise, „Dar greu somn am dormit. Greu, dragul meu, și-ai fi dormit câtă lume și pământul, de nu erau măiestritele lucruri ce tu le-ai adus pentru maică-ta, iar eu le-am oprit și ți-am pus altele în locul lor. Atunci îi spuse cine era dușmanul, cine era dușmanul care voise să-l răpuie. Și ca să se încredințeze de adevărul celor spuse de dânsa, îi dete putere să se facă porumbel și să se ducă să vază cum zmeul chinuiește pe maică-sa. Voinicul se făcu porumbel și ajunse într-un suflet la casele unde ședeau maică-sa. Când colo, ce să vază? Se frecă la ochi ca să se încredințeze de sunt aievea cele ce îi se înfățișau sau năluciri. Zmeul, care cu șoșele, cu momele, nu putuse da în cap pe muma voinicului și a se căsături cu dânsa, acum o pusese la chinuri. O legase cu o frânghie de mătase roșie, o ținea nemâncată și cu ochii în soare. El voia să o omoare tocmai când voinicul ajunse în chip de porumbel. Se dete de trei ori peste cap, cum îl învățase zâna, și se făcu om cu sabia goală în mână. Și cât ai zice mei, făcu mici fărâme pe necuratul de zmeu, bala dracului. Scăpă pe mumă de la chinuri și, vind zâna, îi dete de băuniții ca apă vie. Cum bău, văzu că se însuflețește și se simte voioasă ca un om plin de sănătate. Atunci, voinicul se însoțit cu zâna. Și trăire câtești trei un trai plin de fericire și îngăduință până la adânci bătrânețe. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Sfârșit.